Bam, bam, bam, bam. Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars Og overfor mig sidder han. Lidt specielt hårdt, og kører i dag i øret. Eskerkeer, Nye Fritz, ja, Nye Fritz derover. Podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup miljøet igennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter. Jeg ved ikke, om vi kan kalde os teknologiske eksperter i dagens anledning. Det Ej, ja. er nok så meget sagt. Men vi kører en special. Æ, vi kommer vidt omkring i ø, dagens episode. Der ja. skal snakkes om GameStop. GameStop. Ø, som Wall, er, Street. Er, ja, Wall Street Bets. Tak <laughs> Som er kommet tilbage til overfladen. Vi skal ja. tale lidt omkring Apple og Facebook. Det bliver ganske kort. De er lidt i, uh, i kød på hinanden. Ja, der er noget griseri. Bitten har fart på. Det må vi se, om vi når til. Så er der Mr. Jeff Jørgensen, Mr. Basers han træder af som CEO, det kommer vi ind på. Og så skal vi lige snakke en lille bitte smule om corona. Yes, og øhm, før vi går i gang med det, så skal vi jo huske at sige, at øh, podcasten her er bragt sammen med Tryfork. De er, de er the fuel to the fire her i Bæksen <laughs> og gør, at vi kan holde, holde julen en lille smule i gang. Uh, og oh, men det er satme alligevel, at de er froset fast i den her gulde Shit, det er koldt Altså, det må man bare sige Det har ikke været så koldt her i København siden 1944 Det er mit bedste bud Det har jeg helt Det tror jeg ikke holder Men som Elon også siger til Jack Ma 80% of statistics <laughs> are false Rigtigt <laughs> og, og, og, <laughs> including, og, this <laughs> including this one Including this one Og det siger Jack Ma i ja tak til <laughs> uh, det kommer vi tilbage til. Tryfork har, som vi har nævnt i uh, en del tidligere afsnit efterhånden, lanceret deres uh, internship-positioner. Og, uh, og hvis ikke man har lavet en ansøgning endnu, så, så er det altså bare kom komme igang. i gang. Ja, kom i gang. internship.tryfork.com. Det er skide fedt. Vi har fortalt efterhånden en del om, hvad de har at byde på. Uh, ja. Der er positioner for alt, hvad man kunne drømme om. Uh, hvis man vil være kok, så er det måske ikke det rigtige sted. Men det kan jo være, who knows, altså, der skal jeg laves noget mad til de konferencer. De havde, de havde en privat kok nede på kontoret i Schweiz, øh, hovedkontoret, som lavede eminent god mad, som, som måske også som kok, men det, det er ikke umiddelbart det, TriFok søger. Man Nej. kan gå ind på internship.trifog.com og så kan man søge et internship, og det er ligegyldigt, om du er efter gym, eller om du er midt på eller ja. Ja, midt under uddannelse, som det er bachelor, eller kandidat, eller imellem, eller lige efter. Hvis bare du... Er skab skulden kan give den gas så er sted man. så, så er det stedet send sendet ordentligt og så har Tryfork lige øh, med deres internship Åbnet en Instagram profil og øh, den skal vi også have lidt skub i Ej, der skal lidt, lidt skub der skal i. lige lidt mere skub i der kommer øh, der kommer rigtig fedt content det bliver Tryfork underscore internship på Instagram ja så man kan lige tage sin mobil op i lommen mens man lytter med her Øh, jeg følger, jeg, for, følger profilen, for jeg følger profilen for Jeg følger profilen. skal følge profilen. Der er 27 followers lige nu. Vi skal lidt højere op. Ja. Så gå ind, tag lige mobilen op. Instagram. Vi er altid på den alligevel. Det er I alle sammen derude. Ja. Så skriv tryfork, T R I, F O R K, Trifork Underscore internship. Og så lige give et follow. Og følge ja. lidt med. Og hvis I allerede er på Instagram, og jer spørgsmål til Lars og ej om alt muligt andet, så kan I bare slide ind i man vi burde være til at finde. Um, Jeg ja, glamour er ingen problem. Vi kan bare sende. Bare sende. Men Lars, vi skal i gang med dagens special, fordi vi har meget, vi skal omkring. Ja, det må Jeg tror, sige. vi er på hele fem emner. Og vi skal starte med det, vi selv er, amatørerne, ja. der, går, der går imod det etablerede forretningsliv. Helt specifikt skal vi starte med uh, game shop uh, hvad hedder Gamestop? Gamestop ja. Game uh, shop. Game <laughs> shop. De har fået ja, få mange naver. Kært barn har mange navne. Uh, Gamestop. Der er, en, der er en lille. har haft det fedt. Ja, de har haft det fedt, og, og det starter inde på Reddit, som er et glimrende forum, som jeg til enhver tid kan anbefale, hvis man sidder og keder sig lidt, og man gerne vil følge med i, hvad der sker, øh, og, og det er ligegyldigt, om der er terrortrusler, eller om der er øh, valg, eller øh, demonstrationer rundt omkring i verden, så er det altid en god idé at gå ind på Reddit og følge tråden på det, det så får ja. du nyhederne meget, meget hurtigere ja. end fra de etablerede medier. Ja. Og det skal siges, at vi, vi går lidt tilbage, før øh, det stikker af på Reddit fordi ja, det er rigtigt GameStop finder ud af i 2020, lidt sent måske At øh, de skal måske faktisk lige digitaliseres Så de leder efter tre nye bestyrelsesmedlemmer Og hiver øh, en fætter ind, der hedder Ryan Cohn blandt andet Ryan Cohn har lavet øh, en masse digital e-commerce og juridisk i øvrigt Ja, meget muligt. Jeg hørte lige en podcast med David Rubenstein også. Wow, fuld jøde. Øh, kæmpe smæk på karakter. han er former CEO of e-commerce company, Chewy. Chewy ja. kommer vi tilbage Chiri. til formentlig næste gang. Med Lars Ellers. Formentlig, formentlig næste min. gang med L Lars SS. Ellers, så okay, fedt. Ja, og Ryan Cohn bliver valgt, som, uh, han bliver valgt til bestyrelsen i uh, GameStop, fordi... Han skal være med til at digitalisere Gamestop, som typisk har været øh, til jer, der er lidt ældre end 15 år. Øh, har været en butik, som er typisk sådan øh, brick and mortar. Det vil sige, at de har været i forskellige malls. De har været i øh, storcentre Jeg kan huske, dengang jeg voksede op, var de i Bruns Galleri i Aarhus. Øh, Skud, det er inde de... i uh, i Aalborg. Måske det er de de ikke længere. Nej, det gør de nok ikke. ikke. Men de har gjort. Og de har, og de har bøvlet meget. Så det, der sker, øh, Lars, det er Melvin Capital. Ja, en stor hedgefond, hvad gør de? Jamen de øh, går ind og shorter øh, aktien. Og, og hvad betyder det? Jamen, det betyder for, at man lige får lagt for man, det, man bedder, bedder så at sige på at aktien falder. Øh, aktiekursen falder. Ja. og det kan man jo isoleret set godt forstå at man kunne finde på at bet på ja. på en øh, aktie eller en virksomhed som Der har lidt om Blockbuster, et eller andet sted. Altså, det ja. er jo... Uh, GameStop for... er for spil, hvad Blockbuster har været var, for <laughs> Var for filmudlejning? Præcis. Udover det så ikke var udlejning, man kunne... Altså, man købte rent faktisk primært spil. Ja. Tror jeg. Um, ikke, at jeg brugte det så meget, men, men har haft min store tid derinde. Ja, og man køber ikke rigtig spil længere, fordi i dag Nej. så er typisk gratis, og så er der nogle ja. in-game purchases i stedet for. Ja, og så kom der noget, der hed Steam, og det, det var ligesom fedt, at man kunne downloade spil på nettet, og... De, de, de, gik, de gik lidt i modvind ja. Det var ikke så populært længere at gå ned og købe en diskette Som man skulle bruge til at smide i sin Playstation 2 Eller i sin computer ja. Så man kunne nøjes med faktisk bare at downloade via Playstation Store Eller Steam Eller ja. hvad pokker man nu så, så, så der er nogle hedgefonde der er gået ind og, og shortet aktien øh, Og det som sagt De kan jeg egentlig godt forstå de har gjort der, der sker så det at det er ikke alle der skal bede om det Øh, og og de går faktisk ind og shorter det så meget. Jeg tror faktisk, de shorter flere aktier, end der overhovedet eksisterer. Altså, de, de går virkelig til den. Ja. Øh, og så er der nogle, nogle, nogle hyggefædre inde på Reddit, der får øje på det og tænker, Ej, det skal være løgn. Ja, for der er en gruppe med nu mere end 8 millioner brugere øh, på Reddit, der hedder Wall Street Bets, som er en form for øh, amatør-trader. Øh, som bruger en platform, der hedder Robinhood primært, uh, de bruger sikkert også andre platforme, who knows, uh, til at handle med aktier, fordi det er ret nemt at købe og sælge, og man kan gøre det ret hurtigt, og man kan give sine investeringer, uh, og man kan, man kan gøre alt muligt fedt ret hurtigt, hvis man synes, det, det er fedt at gøre det her. Der er så nogen, der får den uh, fantastiske idé at sige, givet at Ryan Cohn og to andre er nye bestyrelsesmedlemmer i GameStop, så tror vi faktisk på, at der måske godt kunne være lidt potentiale for, at de får omdannet den her traditionelle fysiske retailbutik til et mere digitalt forankret øh, show. Vi tror på, at de rent faktisk kan vende den. Samtidig så er der nogle hedgefonde, der har mega mange penge i en short position, så vi kan lave det, der hedder en short squeeze, med simpelthen bare at købe op. Så hvis vi kan overtale en masse mennesker til at købe op, så aktien, aktiekursen stiger, så til sidst så kan hedgefonden ikke... Øh, have råd til at beholde de her short positioner de har og så og kommer penge om i vores lommer fordi når man shorter så er det et zero sum game i modsætning til når man går lang i en aktie så når man når man laver short så er der din upside er limited din downside er unlimited ja altså ja indtil du ikke har flere penge tilbage ja Øhm, og Mellem Capital, de har haft uh, rigtig mange penge i, uh, i blandt andet, uh, men ikke udelukkende, men uh, blandt andet GameStop-aktien Og har i januar måned 2021 tabt 53% af deres fonds værdi uh, Og det svarer til 6 billion with a B Ja, 6 milliarder dollars Det er mange penge Det er rigtig mange penge Og de er jo så endt over i lommerne på nogle af de her <laughs> Wall Street uh, betters inden for Reddit nu Ja, og det der sker, det er, at GameStop, for at give jer en idé om ligesom, størrelsesordenen på det her, det er, at gamestop aktien bliver handlet den 3. april 2020, altså for omkring 9 måneder siden, 10 måneder siden, bliver den handlet i 2,80 dollars. Ja, en udmærket pris sikkert, hvis man troede på, at den ville gå op. En dårlig pris, man troede på, at den ville gå ned. I... Den 27. januar. Ja, så lidt det, over en uge siden. Ja, der er det, der er det stukket af, fordi de, er, de, de har kørt et hver shitshow af at snakke hinanden op over på Reddit. Så aktien ligger i, at holde fast, 347 dollars. Så det er altså 347 dollars. 27. januar 2021, hvor det i 10 måneder tidligere var 2,8 dollar. Det vil så sige, at aktien er gået op 124 X. Ja, det er meget. Det, nu er det så også på det absolut laveste punkt til det absolut højeste punkt, men det er godt nok helt ufatteligt meget. Ja, og det betyder så, at øh, de her hedgefonde, som Madden Capital er en af, øh, de sidder øh, simpelthen i den her. De sidder virkelig i saksen med, med den short squeeze, fordi de bliver tvunget til at lukke nogle af deres positioner, fordi de ikke har kontanter nok. Til at kunne holde dem Og hvad betyder det at lukke deres positioner Jamen det betyder at hvis de har Købt nogle Eller de har solgt nogle aktier short Som de ikke ejer Så skal de ud og købe de aktier ind Fordi de skal tilbage til dem De har solgt dem til ja. Og hvis de så har solgt dem Til omkring en aktiekurs på Og det var formentlig forkert sagt 15-20 dollar Så skal de købe dem ind Til den, den aktuelle sige, kurs Som lad os sige den er 300 dollar Ja yeah. Og så kan I selv rette tabet <laughs> derefter Og det er bare ikke sjovt <laughs> Nej, så, så der er en 15-20x, 15 øh, de skulle købe tilbage på. Altså, det, ja, det, det koster lidt knaster. Ja. Det er lidt. Elon Musk. Han, han skal tiden. selvfølgelig også være med. Og, og, og der må man bare stor ros til Elon Musk i det hele taget for. Altid han, han finger med. I han har altid finger med i spillet på, på nettet. Altså, han, han er faktisk... Reelt set ved at blive lidt bims. Altså, han er blevet så rig, at han er begyndt at blive bims nu. Og så begynder han at gøre nogle mærkelige ting. Men jeg synes, det er enormt underholdende. Kritikere så vil sige, at han altid har været bims. Det er rigtigt. <laughs> men, men, men vi kommer tilbage. Vi kommer tilbage. Øhm. Nej, så Elon Musk, han skal selvfølgelig også være med. Elon Musk er jo altså konkurrenten til Jeff Bessers Jørgensen, eller Jeff Jørgensen, som vi også kommer tilbage til her i podcasten. Konkurrenten til at være verdens rigeste mand De ligger og balancerer i øjeblikket Og, og, og kæmper lidt afhængig af vil, hvilken aktie der går op og ned Om det er Amazon eller ja. Tesla øh, Men øh, ja, Elon Musk han skulle i hvert fald lige have, have fingre med i spillet Han kommer dog sent ind vil jeg sige Den topper jo aktien den 27. januar ja. Men han er helt lang den, i Tesla, så en, han er all godt. Men den 26. januar skal, skal Elon også lige udtrykke At han egentlig synes det er ret sjovt det her Så ja. han laver lige et lille tweet der bare siger Game stunk Ja, og stonk er øh, på Urban Dictionary et andet ord for stocks. Øh, så øh, han, han, er vild, han er vild med det, øh, og øh, lige så vild som han er med GameStop, øh, lige så lidt vild er Lars Seier med tesla action. Ja. Så, der, så Lars Seyer har siddet i samme position som Melvin i inden af han short squeeze. Og altså, <laughs> ja, det, det har også gjort hund så. Er der har været dårlig stemning, tror jeg. Jeg tror, noget, på af det, noget af det bedste, inden vi lige hopper videre fra, fra hele det her GameStop-akse, øh, Wall street Bets hele det her show-emne, så skal vi lige nævne det her motto, de kører med, øh, de her Wall Street-bet. Ja. Øh, de siger, We will stay retarded longer than you will stay solvent. Det vil sige, vi, vi, vi bliver ved med at være retarderet i længere tid, end I kommer til at have råd til at være i den squeeze her. Ja. Og det fik de ret i. Og det er selvfølgelig en reference til, at Madden Capital ikke har råd. Så de har været ude og hente lidt ekstra cash. Ja, de har lige været ude og hente lige, lige knap free uh, billion dollars i, i en lille uh, lille, ja, lille emergency, <laughs> lille hurtig emergency package. <laughs> hurtig follow-up fund. <laughs> uh, det kan jo ske. Og det er ikke slut. det er ikke slut. Så Nej. følg med ind det i uh... nogle og 60 dollars lige nu. Ja, men det nu, nu begynder folk nok at tabe. Øh, almindelige mennesker begynder også at tabe masse penge på det her nu. Så, ja. Sådan er det. Det er jo fair nok. Hvis man er ja, hvis man er ude og spille med det store drenge, så skal man være opmærksom på at der kan være visse hvilke risikor. Vi opfordrer ikke til at, at investere ikke til noget i, med ham. I, i, i, i nogle af de her Vi aktier. Vi afskriver alt alt svar. Vi siger at I kan følge med. Det er super sjovt inde på, på Reddit, på Wall Street Bets. Øh, de er gået fra, fra, fra GameStop-aktien GameStop over i andre aktier nu, hvor der også ja, er mulighed squeeze. for at lave en short squeeze ja. på nogle hedgefonde. Der er BlackBerry, de her gamle uh, telefonfirmaer. Uh, der er American Airlines, uh, som jo har haft sine sin udfordringer. Uh, Macy's. Macy's store indkøbscenter i USA. Så der, der er lidt forskellige... Uh, USA's magasin. Ja, yeah. yeah. <laughs> USA's og, uh, så og der er lidt der AMC, uh, American Cinemas. Ja. Yeah. De bøvler også lidt. Så der, der er mange gode fællesnævnere for det her er At alle de her Wall Street Bets bruger De bruger typisk den her trading platform Robin Hood Og det der simpelthen sker den 28. januar Altså dagen efter GameStop-aktien topper uh, På 347 dollars Det er at Robin Hood simpelthen suspenderer Alt køb af GameStop uh, Fordi de vurderer Det, det, det, det, det er, er for sindssygt <laughs> uh, Og uh, der er uh, De er jo hurtige til at engagere sig ind på Wall Street Bets så de får lige hurtigt fejlet a class action lawsuit, og det betyder, at man er en masse mennesker, der går sammen mod øh, at savsøge et firma, fordi man mener, det they have done wrong. Yeah. Øhm, så det er, det, det, det, også det er lidt noget terror. bøvl. Det, det, det er <laughs> ja. der også irriterende. Så der bliver savsøgt, øh, og det ender simpelthen med, at to dage efter trækker Robin Hood deres øh, stop tilbage, og øh, det resulterer i, at GameStop stiger 100% på dagen. Ja, øh, der, det der man må handle så, igen der, man må handle <laughs> på, på Robin Hood Så der, der er fart på ja. Nå, øh, et andet sted Hvor der begyndte at være lidt fart på Vi nævnte, var det ikke sidste, sidste episode? Meget vel. Eller måske episoden før det Jeg har tabt øh, en del penge på Alibaba øh, tabt meget på de kinesiske Ja, men nu, nu tjener jeg på dem, så, og, og, okay. og ja, nu har jeg ikke tabt penge på Alibaba-aktien længere. Den er faktisk, jeg, jeg tjener på den nu, jeg, jeg har profit på Alibaba-aktien. Okay. Men jeg havde en periode, hvor jeg havde tabt lidt penge, og ja. det kommer vi til nu, fordi det skyldes, at den gode, Jack ma han var væk. Han var simpelthen forsvundet. Den 24. oktober 2020, øh, det år hvor jeg fylder øh, 23 der sker simpelthen det, at Jack Ma, han står i Shanghai, øh, har det fedt formentlig til en eller anden konference, for lige kørt sig selv op i, i det røde felt og siger, øh, de kinesiske banker de er lidt for optaget af at minimere deres risici. De skal faktisk reelt set ikke bede om at låne penge ud til risiko, øh, hvad kan man sige, i iværksættere. Øh, og han synes generelt, at øh, bankerne minder mere om det, man kalder pornshops, øh, og det er ikke porn, øh, men som i øh, reje, PA WN shops, øh, som er butikker, der låner ud øh, låner penge ud til folk, hvis de har aktiver at sætte i pant. Øhm, og det betyder altså øh, for at have Lod, reference... der stort i USA. Ja, folk skal bede om det. Øh, en reference af en lille butik, der ligger inde på Store Kongesgade, hvor du kan komme ned og aflevere din MacBook for 5.000 i kontanter, og så holder de den ind, til du kan betale de 5.000 tilbage. Det er essentielt set øh, det, det fungerer som. Det synes Jack Ma er lidt nede fordi han vil egentlig godt have, at flere mennesker i Kina bliver rige. Det kan man jo kun altså, sige kardos til. Det har yeah. han jo ret i øh, generelt. Men man kritiserer ligesom de kinesiske regulatoriske myndigheder. Og, og ikke og ikke første gang at Ej. Jack Ma han kritiserer de kinesiske. Og ikke, de de ikke kinesiske første gang at øh, han bliver lidt smule ildr. Nej, Æ, han, han er en lille mand og en man. Han er en lille mand, han er en hissemand og og han er mand med kant. man ja. kan sige meget øh, om Jack Ma. Men han udtaler, så del med Fri, ja, <laughs> det bare at sige det Han har glemt censur nogle gange. Ja, det er ikke altid så gennemtænkt. Og det bliver han så mindet om, da han den 25. oktober bliver... Altså dagen efter. Øh, dagen efter, øh, han har været ude og kritisere en lille smule, uh, forsvinder han simpelthen. Eller Jack Maas gone missing. Uh, det ja. som Lars og jeg øh, understreger, som er Jack Ma's Gate. Ja, det ved vi selvfølgelig ikke allerede den 25. oktober, at Nej. han er væk, fordi... Det ved Nej. man ikke. Men det, det konkluderer vi. Han, han, er han har været væk, væk siden da. <laughs> det, det, så, det, det så simpelthen øh, falder oven i, er, at øh, et af Jack Maas øh, datterselskaber, som er en pangdang til øh, for eksempel øh, Nets i Danmark, det er øh, Ant Financials. Ant Financials. Øh, um, som det skulle lave en kæmpe en stor IPO. En Det den største børsnotering. Ja, de skulle rejse 34 milliarder dollars øh, på børsen. Og... Øh, Xi Jinping, som er den uh, nuværende kinesiske præsident, uh, leder, leder, uh, er the, the in the Middle. Det, ja, uh, ja ridet i midten. Driget Han i midten. er uh, ja, ja, ja, lidt, i midten. Lidt lidt, his, lidt sur, sådan lidt uh, lidt sådan irriteret gammel mand. Jeg har set ham i Buenos Aires, Xi Jinping. Ja, stadig stadig hisse, stadig hissig, um, Men men en høj kinesisk mand. Han, han beslutter sig for, at øh, Jack Ma måske har, har været lige lidt for øh, bremsfri. Han har simpelthen udtalt sig lidt for meget. Ja. Og øh, vurderer Ant Financial, som vil stå til at gøre, at Jack Ma endnu rigere ja. ikke skal børsnoteres. Endnu og endnu mere magtfuld. Ja. Og der vurderer den kinesiske regering, Ant Financial, de kan ikke få lov at lave en IPO. Det er, ja. det er farligt. Det vi farlig. bliver nødt til at øge øh, tilsynet med Ant Financial, så vi sætter fire nye regulatoriske tilsyn til at overse, hvad der foregår i Ant Financial. Og hvis man ikke ved, hvad Ant Financial laver, så laver de en platform blandt andet, der hedder Alipay, som er den mest brugte betalingsplatform i Kina til, øh, til payments. Altså i Kina bruger man meget, meget, meget få kontanter. Ja. Selv ude i de mest øde landsbyer bruger du Alipay, ja, selv, øh, fordi det er bare nemmere. Selv, selv hjemløse bier om penge <laughs> på Alipay. E altså, eller, eller WeChat Pay. Eller WeChat Pay. Men, Ær... men ja, ja. Same så, same. Så, så Jack Ma... Og måske, og måske er det også rigtigt, at Anne Financial skal over overlukkes en lille bitte smule. Det, ja. det skal vi ikke kunne sige. Man... Men, men, men den falder i hvert fald lidt, lidt sjovt ind, at det sker øh, lige efter Præcis. Jack Ma. Han har været ude og udtale sig kritisk om den kinesiske regering. Og som vi nævnte for et par afsnit siden i introen, hvor vi også lige kort nævnte, Jack Ma, uh, i forbindelse med en snak omkring uh, den kinesiske selskabsstruktur på Alibaba, mm. så iværksætter den kinesiske regering ikke nok med, at der kommer lidt ekstra tilsyn på Ant Financial, så siger de også, der er lidt noget fishy ved Alibaba, ja. så vi tror faktisk, at de har været <laughs> ude at lave en lille smule konkurrencehæmmende handlinger uh, mod alle deres uh, konkurrenter. Ja. De har er gode til at, uh, at slå ned på uh, nye, nye skud, på stammen, så at sige, altså nye konkurrenter til Alibaba som e-commerce platform. De er dygtige til at fjerne konkurrenter, og de er dygtige til at opbygge sig et monopol. Er det er ligesom Amazon, som vi kommer ind på senere. Yes. Øh, og og den, den del kommer også lidt, lidt, lidt pludseligt ud af det hele, at nu skal vi, nu skal vi til at være efter, øh, ikke bare en financial, men Alibaba som helhed, hele konglomeratet. Ja. Så nu, nu, skal, nu skal Jack Ma virkelig, virkelig ja. bøde. Og, og Jack Ma er stadigvæk forsvundet, skal det siges. Vi er i omkring midten af november, da der bliver øh, i gang, så det Margrethe Vestager også er godt i gang med, øh, de her såkaldte antitrust investigations, altså øh, handler virksomhederne i virkeligheden imod, hvad der er øh, godt for deres brugere og godt for øh, markedet generelt. Så det, det bliver i gang sat. Jack Ma er stadig væk. Ingen ved, om han kører øh, en form for eksil. Folk ved ikke, om han er i Kina. Folk ved ikke, om han er i fængsel. Folk ved ikke, om han er blevet slået ihjel. Eller om han sidder et eller andet sted på Cayman Islands. Øh, og snakker øh, lidt med nogle fede mennesker, hvor han også har det fedt. Hvem ved faktisk, om han er nede på øh, Richard Bransons Nectar Island? Ingen ved det rigtigt. I hvert fald går der øh, omkring tre måneder før Jack Ma lige pludselig den 20. januar øh, er blevet bedt om, formentlig af Xi Jinping, at øh, gå tilbage til sit øh, først opslåede øh, job som engelsk lærer. For Jack Ma han, han optræder pludselig til en øh, konference med 100 lærere, øh, kinesiske lærere fra øh, land, små, små, små landsbyer i Kina. Øh, og lige beder dem om øh, at holde ud. Altså, fordi det er lidt nederen med noget pandemi, og vi, vi skal nok komme tilbage til noget fysisk. Øh, jeg har selv været engelsklærer, måske måske ender jeg med at blive sendt tilbage til at blive <laughs> engelsklærer. Det siger han ikke. Øh, det er ren spekulation fra vores side. Men... os men, øh, men, men lad, lad, bare sige, da Jack Ma kommer tilbage. Lad os bare sige, at det virker meget, meget mærkeligt, at en af verdens rigeste mænd, en af de mest øh, omtalte mænd i Kina, forsvinder... Eller ikke forsvinder, hvem ved Ej, ikke, måske udtaler, ikke udtaler sig op lidt I flere måneder efter han har udtalt sig kritisk om den øh, kinesiske regering Og så et par måneder efter, at hans, hans IPO er forsvundet Hans virksomhed <laughs> har fået en antitrust-sag Så dukker han lige pludselig op Og det første public appearance, han laver Det er at stå og tale til 100 skolelærere på landet i Kina ja. Altså, det er Online, online, online. Men, men okay Hvem ved? Måske, måske var han bare på ferie. Ja, man kan spørge sig selv, må man nu ikke være kritisk længere? Og der kan vi bare sige, <laughs> nej, ikke nej, det må, det må det man Nej, <laughs> det må man ikke. <laughs> Æ, så, så de spørgsmål, som man kan, man kan stille sig selv, det er... Men, men, men så skal <laughs> vi så en, en lille tilføjelse til det. Vi kan synes, Kina er nok så vanvittigt, fordi... De, de, de styrer free speech på den måde I Vesten, der har vi, de så, bare tech, der har vi så bare Techfirmanen, der styrer free speech Og, ja. og, og fjerner alle, de ikke fjern, gider at høre på Fjerner, fjerner fjern. donut ja. altså, så, så der er det så i, i, i Kina Det er regeringen, der, der styrer free speech I Vesten, der er det bare Tech-giganterne Og det kommer vi nemlig tilbage til lige om lidt med tech-giganterne Fordi de spørgsmål, man kan stille sig selv Det er, kan Jack Ma i virkeligheden Holde ud øh, som den lille Ildre mink, han lidt ligner og hvad er i Kina? Rejser han ud af Kina? Bliver han ret så forfuldt? Hvor lang tid går der? Jack Ma er 56 nu. Holder han til, at han er 60? Det er spekulationer. Man ved, man ved det ikke. Bliver, uh, bliver Alibaba nationaliseret? Ja, hvem ved? Det er ikke til at sige. Fordi Jack Ma sagde uh, her til, til, til slut i 2003, If someone needs to go to jail, let it be me. Øh, og det tror jeg, måske han kan lidt, lidt præmatur, at han, han har sagt det øh, Men altså, Man kunne spekulere på, at øh, han formentlig kommer til at, øh, at ryge i fængsel Hvis han fortsætter med de ildre udtalelser Og til sidst så en god fun fact Hvis man er lidt i tvivl om, hvor stor ulighed der i virkeligheden er i Kina Og som er noget af det, Jack, Jack Ma Lidt kæmper for, siger han Men selvfølgelig stadigvæk er på toppen af, fordi han er den rigeste mand i kina -agtigt. Men alle alle milliardærer, om det er Kina, Europa USA, de står alle sammen på diverse konferencer og snakker om, øh, nu skal vi sørge for, at der ikke sker noget med global warming, og der skal være equality for all og alt det her. Og uden ende, der står det på deres nede i nede på Ibiza. Altså det gør ja, de ja. alle sammen. Men der er det, at Kina har flere milliardærer, og hold nu fast, end USA og Indien, til sammen. Og på samme tid, der lever der altså 600 plus millioner kinesere for under 150 US dollars om måneden. Ja, yeah. det sagde mange mennesker. Og hvis man gerne vil se lidt mere til både øh, Jack Ma og Elon Musk, så gør jeg selv den tjeneste at gå ind på YouTube og søge på When Elon Musk Realized China's Richest Man is an Idiot. <laughs> vi, kan lige link til, vi, vi forsøger lige at se, om vi kan linke til den i... Description her det Men det er han. et fantastisk klip Det er klip. Elon Musk som For mig i hvert fald er, er, er en man godt kan se op til En mand der laver Mega mange spændende ting Og stort stort idol inden for forretningsverdenen I, i Vesten ja. Går op imod eller, har en, har en, eller ikke går op imod Har en diskussion med den gode øh, Jack Ma På en øh, konference i Shanghai er Shanghai. det ikke Shanghai? Jo, de er på noget øh, Også endnu et forum um, Og oh. de, de taler lidt omkring noget, noget AI World Artificial Intelligence om, om, Conference Og man må bare sige De er ikke enige Ej, Ej. Elon Musk han er ikke imponeret over Jack Ma Nej. men Jack Ma kommer også med mange syge udtalelser Og må ser, man, ser man det klip så, må man, så begynder man godt at gå undre sig over Hvordan delen af, han har lavet Alibaba <laughs> altså, hvordan, hvordan har han lavet så, så god en forretning og så ligner så meget en myre, altså, oh, wow. <laughs> og udtaler sig sådan. Nå. Øhm, vi skal videre tech til tech -giganterne. Vi skal tale om vi skal, vi skal tale om øh, både Apple og Facebook lige lidt, øh, og så kommer vi til Jeff Bezos ja, det øh, en tur. Der sker det, at øh, Apple og øh, Facebook de er begyndt at gå i øh, kødet på hinanden. Det er ikke noget, de er begyndt på. Det har de sådan set gjort i årvis. Ja, de har bare ikke snakket om det. Det de har, de har, ja, de har ikke været så tydeligt. Men der ligger nogle spændinger mellem de her store techfirmaer. Det er ikke kun mellem Apple og Facebook. Det er også Twitter. Det er ja. Amazon og så videre Alle de store ja. Microsoft. Alle de store techgiganter. Der er lidt... Uh, alle dem, der lever af data. Yeah. Som har undtager til Apple. Som så. Som så også godt Ja, de kan godt lide din health øhm, Grunden til, at der er fokus på exercise Der er lidt, øh, der er lidt krig imellem Og grund til, at der er krig Er fordi De jo konkurrerer med hinanden Om hvem, hvem kan bruge mest af vores tid Og hvem kan samle mest data ind Og bruge det til at ja. sælge os masse Og hvem Lort. Ja, og, og Og også fordi de har stadigvæk en lille smule Modsatrettet øh, holdning Fordi Apple med Tim Cook i spidsen har været ude at sige, at vi gerne vil give friheden tilbage til brugerne. Og med friheden, der mener vi privatsikkerheden. Mm. Og det betyder, at Apple gerne vil sige til brugerne, at I kan selv bestemme, hvor meget data I tillader, de apps I har downloadet, at tage fra jeres telefon. Mm. Facebook, on the other hand, som, hvor I, fordi Facebook er gratis, er produktet. Det er jeres data, der bliver solgt. Det er deres data, de tjener penge på til, jeres, til deres advertisers. De, hadde, de havde en tredjedel af verdens advertising revenues. Yeah. Og, det er jo der, og det er jo der, hvor de konkurrerer. Ikke? Altså på, de på, skal på, bede om den data. På, på annoncering. Fordi desto bedre, desto bedre annoncering, man kan lave på sociale medier, på Facebook, på ja. Instagram, på WhatsApp, på et tidspunkt, måske, hvem ved, desto mindre giver det mening at annoncere på Google AdWords. Præcis. Så de har, de har, en konkurrence omkring annoncerpeng, yeah. øh, og og det fede for øh, med, med, med Google der, det fede for Apple er, at de er ude af det, de er ude af det, de, de kan jo, de kan jo bare sælge hardware. Ja, ja ja Og så også og, og for de skal bede om nogle subscription services. Yeah. Så du har du har både Apple, du har Facebook, du har Google der sidder og og, og konkurrerer lidt og, og hygger sig. Øhm. Jeg fik. Øh, fand, fandt det her fra Business Week, øh, som jeg følger på, øh, på Instagram. Øh, ja. Og øh, der, der blev simpelthen slå, slået op en øh, en pop-up, der er kommet på, på en eller anden amerikaners iPhone, hvor der står... Øh, sådan en, hvor man skal trykke ja eller nej. Ikke? Så står der, Allow Facebook to use this iPhone to track your activity across other companies' apps and activities. Altså, vil du tillade, at Facebook... Øh, Ikke bare har adgang til Facebook men, men også følger dig på alle andre apps og websites Når du bruger din, din telefon. Og der kan man så svare Enten yes I totally <laughs> trust Facebook Hvilket der nok er meget få <laughs> Der ja. vil øh, svare Eller ja. man kan svare No way, thanks for asking Apple <laughs> Ja, og problemet er lidt øh, For Facebooks side i hvert fald At de er blevet så sure på Apple At de i The New York Times har indrykket, mener jeg det er, hele tids annoncer, hvor de ligesom påstår, at de hjælper øh, små forretningsdrivende med at sælge flere produkter, og Apple simpelthen bare øh, eliminerer små forretningsdrivende. Ja. <laughs> Æ, så de siger, det Facebook essentielt set siger mellem linjerne er, fordi vi kan, vi kan give reklamer til så specifikke brugere som muligt, så er jeres omkostninger til marketing lavere for små forretningsdrivende. Mm hvor Apple siger, vi holder egentlig med brugeren, fordi hvad har der været galt med fysiske reklamer de sidste 50, 60, 60 70 år? Mm. Altså, der, der, er en, der er en lille diskussion der. Nå. Noget af det øh, handler jo også om, ja, det handler om privacy, altså det her med, hvor meget data øh, indhenter man på hinanden. Og jeg tror, grund grunden til, at Apple de har lavet den her frække, frække øh, lille øh, no way, thanks for asking Apple, eller Yes, I totally trust Facebook. For nyligt er der har været et lille case i, i januar måned med WhatsApp. WhatsApp, som jo blev købt for 1 billion dollar ja. øh, i, i sin tid. Altså, Facebook købte WhatsApp for 1 billion dollar i sin tid. Det er mange flere penge hver i dag. Øh, det er en messaging app. Øh, dine beskeder er en, en krypteret, encrypted messages. Ja, var øh, det er de nok. De siger det stadig, er øh, Ind til Facebook. Indtil til 8. februar så i morgen, når I lytter til ja, den her. ja, mandag. når I lytter til den her episode. Øh, frem på siden var der kæmpe hype omkring en øh, messaging app øh, signal. Ja, som, som er stiftet af ham der også er stiftet WhatsApp. Som holder ved, at det er open source. Det er encrypted messages. Øh, det er i øvrigt også en non-profit signal, det kan han jo nemt gøre, når han har tjent sin penge. Så sådan er det. Facebook, der ejer WhatsApp, de har fundet på, at nogle af de her private data, nogle af de her beskeder, dem skal vi have lidt indsigt i, fordi ja. den data, den er jo god, når vi skal kunne levere vores reklamer over på Facebook og Instagram osv. Og der er så mange brugere, jeg selv inklusiv, der siger, det... kan det nu lige være en god idé? En af grundene til, at jeg skriver på WhatsApp, i stedet for og bare sidde og skrive på Messenger hele dagen lang er jo, at, det var at, at det var krypteret. Det kan man så nok diskutere, om det er. Og derfor bruger jeg Telegram i højere og højere grad, som er ja. den her russiske open source, ja. som så... så er konkurrenten til Signal. Ja. <laughs> og, og det er så der, hvor det hele bliver en lille smule bøvlet, og hverken Lars eller jeg ligesom har made up our mind. Nej. Fordi, hvad fanden skal man bruge? Ja, fordi alle bruger WhatsApp lige nu. Det er, det er jo det, Alle bruger Facebook som... Messenger. Alle bruger Facebook Messenger. Det, det er vi enige om. Folk har også WhatsApp. WhatsApp. Meget få har Telegram Ah, de har rundet de 25 millioner bruger WhatsApp, de for WhatsApp user account er 1.5 billion Ja, det er meget bananlandet Der bliver brugt WhatsApp, kan vi sige Signal user account står der her På det første, der kommer op Jeg tror, det er for lavt Men den siger 20 millioner. Jeg tror, det er højere Jeg tror, det er 40-50 eller lige meget, meget få kontra WhatsApp. Så hvis man skifter over til Signal og Telegram, så er der jo bare ikke alle dem, man gerne vil skrive med. Telegram de er op på 300 million. Så de er faktisk oppe i en vis størrelse. Ja, de er over 500. Okay. Det har de skrevet i deres egen app. Alle sammen ind og download uh, Telegram. Telegram. Det geniale ved Telegram er faktisk, at man bare kan finde alle, hvis du bare har deres navn, essentielt set. Ja, og uh, faktisk gerne skrive. I kan, bare, I kan bare skrive. Download Telegram, og så skriv derinde. Vi skal alle sammen væk fra WhatsApp, desværre. Ja. Og det, det er vi jo så ikke de eneste, der mener. Øh, og, og, og lad os nu se, om jeg selv rent faktisk får stoppet med at bruge WhatsApp, fordi jeg ja. er så afhængig af den, fordi man har så mange kontakter derinde, alle mulige ja. grupper. Øh, jeg skriver med mine medarbejdere igennem WhatsApp, ikke? Altså, det, det, det kører bare. Øh, men vi er ikke de eneste, der synes, at øh, sukkerbær øh, over i Facebook-koncernen skal prøve at slappe lidt af med at indsamle det data, så de kan sælge annoncer. Ja. Fordi den gode Elon Musk skulle igen, igen, igen, blande sig. Igen, igen blande sig sammen med Jack Dorsey, som er, er, er Twitters øh, CEO eller founder. Øh, og de har begge to, Elon Musk og Jack Dorsey, lige været ude at anbefale Signal og sagt, Lad os ja. alle sammen bruge Signal, i stedet for WhatsApp. Og det er formentlig, fordi de er gode venner med Brian Acton, som har startet Signal over WhatsApp. Og oh, wow. oh, oh, egentlig bare ikke skal be om uh, Mark Zuckerberg. Nej. Og det skal Margrethe Vestager heller ikke, uh, så derfor er hun i gang med en hissig antitrust-investigation. Mod uh, sikkert både Facebook, Amazon, Google, Apple, <laughs> det, det, you hele, name it. Det hele. Det, man skal vide, er, at... Uh Facebook begynder at, at få data fra WhatsApp 8. februar. Men det gør de kun uden for EU. Ja. Så ikke i øh, EU, fordi Margrethe, Margrethe Vester og de andre Hun er for nede i Bruxelles. Ja. De, øh, de sidder og holder lidt øje med tingene. Så don't worry too much endnu. But do worry. <laughs> men overvej, om I ikke skal downloade enten Signal eller Telegram eller begge dele. Ja. Man kan undre sig, når man har snakket om for eksempel en nespresso uden at have søgt på det, hvorfor der pludselig på ens messenger <laughs> kommer reklamer for selv sammen, Der ja. er noget, øh, Der er en lille smule shady i det øh, Mark og sukkerfar, han, han laver. Ja. For han er, virker til at være et fucking røvhul. Ja. Måske, måske der er nogen, der kommer til at gå imod Big Tech på et tidspunkt. Det kunne være Joe Biden... Uh, ja. For eksempel uh, Ganske kort Bitten han er kommet Han er ikke kommet, øh, kommet Sovende fra starten Han er ikke kommet altså. <laughs> Det kan godt være Donald har kaldt ham For Sleepy, sleepy Joe, Joe Men han er ikke <laughs> Sleepy uh, <Ej>. Bitten <laughs> Han er virkelig Travlt Inde uh, i, i White House ja. uh, Han er i risikozonen For at krasse af uh, Meget meget snart uh, Og det gør At der er tryk på kædlerne Og, og Biden Han har simpelthen Lavet flere uh, Signeret flere Executive orders Dobbelt så mange som øh, Donalden og Baracken gjorde i deres første måneder. Hvilket er en lille bitte smule sjovt, både fordi Donald har kaldt øh, Joe Biden for Sleepy Joe, og det må man sige, det, det er han, han ikke. <laughs> øh, samtidig er det, er det sjovt, fordi øh, Joe Biden, han har kaldt øh, Trump en diktator for at skrive executive orders, <laughs> og så går han selv ind og skriver dobbelt så mange. Men sådan ja. er der så meget. Men man, kan, man, man, man må så også give bitten jo, fordi... Det første, han bliver nødt til at gøre, det er, at han bliver nødt til at eliminere alt det, han synes, Trump har gjort galt. Så det er Præcis. den første halvdel, af hans eksekretes order. Det er klart. <laughs> og så tager han den næste halvdel. Jo, jo, det er klart. Men det er jo fuldstændig ligesom Donald gjorde. Han gik ja. jo bare ind og fjernede alt, hvad Barack Obama har gjort. Så arbejder ja. han i fire år, nu kommer Biden ind, og så arbejder han på at fjerne alt, hvad Donald har lavet i sine fire år. Ja. Så Sådan går det så godt i USA. Og fælles for alle præsidenter siden 1776, det er, at ingen har tænkt over at Guantanamo bag. Flot til dig, Barack Obama ja, Nå, der, vi, bliver, vi, der, bliver, der bliver visket løftebryder Det er ikke en politisk podcast det her Så Nej. hvis vi skal hoppe uh, fint og elegant uh, videre Men vi vil bare lige give en update på At der er en uh, ny mand i det uh, White House Ja, der, og, der er en ny mand flere steder okay? Og han er ikke sleepy og, og, og der er gas på Men der er uh, ikke, ikke helt endnu en, en, en, Men snart kommer der en ny mand et andet sted Nemlig hos Amazon Ja. Hvorfor gør der det? Jamen det gør der fordi øh, Bessers er øh, bedre kendt som øh, Jeff øh, Jørgensen øh, Ja, måske bedre kendt, måske som, bedre kendt som, som Jeff Bezos, men I skal vide, han hedder Jeff Jørgensen Ja, uh, Jeff, ja han stammer uh, Jeff, fra Samsø, Jeff, Nej, bare ja. det. Ja. <laughs> Så, sådan det Han er jo dansk øh, Kilden i af weekendavisen til det med Samsø i øvrigt, hvis I er interesseret Okay men Jeff Bezos han kommer til at fratræde sin rolle som CEO af Amazon skal være executive chair i stedet for lidt ligesom Jack Ma for Alibaba. Ja. ja, det er Andy Jassy som er den nuværende direktør for Amazon Web Services AWS, ja. som er det eneste sted hvor de rent faktisk tjener penge. Ja, de tjener Amazon. Der har også været snak om at trust der. Ja. Yeah. De Noget med, at de gode nok skal splittes en lille smule op. Måske ja. det bliver to separate selskaber. Husom. Lad os se. Lad os se. Uh, AWS er i hvert fald en rigtig, rigtig god forretning for Amazon. Uh, det er Andy Jassy, der har startet det tilbage i 2003, tror jeg det er. Yeah. Uh, og har siddet, der er Jack og har siddet som, som <laughs> ja, der er Jack fængsel. Ja, Jack fængsel. Og har siddet som leder deraf siden. Og han bliver den nye CEO af uh, Amazon senere på året engang, når, når, når Jeff, Jørgensen, Jeff Bessers Jørgensen vælger at, at træde ned. Hvis vi lige skal sætte et par ord på Jeff Jørgensen, så har han stiftet Amazon i 1995 og har vækstet virksomheden til en omsætning, der er større, hold nu fast, større end hele Danmarks bruttonationale produkt. Ja. Omsætningen for Amazon er altså større end alt, hvad vi producerer i Danmark. Det er vildt Ja, totalt ja. Ja, det, det er jo helt vildt ja, med, så, så der, med, med med der Facebook bliver... Frederiksen Hun skal ikke bede om At konkurrere med Jeff Bezos Nej øh, Altså der må man bare sige Så er Mærsk Novo øh, ja. Hold Poulsen Over i -koncernen, Og alle de her De er små fisk Fordi Jeff ja. Jørgensen Han producerer hele Danmarks Bortsynationale produkt Igennem Amazon Alene øh, Ret vildt Ret vildt øh, en lille bitte spekulation Fra min side Jeff Bezos, som hedder Bezos, på grund af hans papfar. Ja. Øh, faren skrev, det vil sige, den, ja. hvor, hvorfra ja, navnet Don Jørgensen Don kommer. Don han, han har aldrig været der for Bezos. Så, så jeg tror ikke, han har noget til overs for Danmark. Øh, altså jeg tror ikke, han, Nej, han har noget. hvis han ved, hvad det er. Nej, altså, altså det ligger i Finland, eller et eller andet Danmark. Yeah. Er hovedstaden oh, Finland. <laughs> ja. Og som vi faktisk havde <laughs> en uh, skøn amerikaner, uh, vi ikke nævner navnet på, som spurgte os uh, på en god tur til Schweiz. Is Danmark er Democracy. Is Danmark a Democracy. <laughs> a democracy og ja, hvem ved? Arh, nu man, til, nu man, til Det skal ikke være politisk, men man kan blive tvivl en gang. Men. Man kan blive i tvivl. Nå, øh, jeg har en lille spekulation i forhold til det her med, at Jeff Bezos øh, biologiske far, som altså er dansk oprindelse, ikke har været der, er grunden til, og det er ren spekulation det her, er grunden til, at Bezos han siger, nu gider jeg ikke være CEO længere. Er det fordi, de netop i 2020, Amazon overgik Danmarks Brugstund produkt? Er det der? Han så siger, nu har jeg vist jer dumme danskere, ja. at jeg ene mand, ene mand, er bedre end jer alle sammen. Måske. Ja, man kan, så, man kan så vurdere hans etik og moral på vejen, og om det er den rigtige måde at demokratisere uh, små forretningsdrivende. Ja, ja det, sådan, sådan er det ja. så meget. Amazon er blevet en stor virksomhed. Uh, Må måske skal det, det splittes op. Måske Biden er the man for the job. Lad os se. Uh, ja. Der er 1,3 øh, millioner arbejdspladser. Cirka halvdelen af dem er skabt i 2020 alene. Ja. Så jeg tror faktisk, at Jeff Bezos og resten af Amazon gerne vil give stort skud ud til Kina For at have leveret den her fine coronavirus Der har sat godt vækst i e-commerce forretningen rundt ja. i verden Man kan undre sig, om det er Jack Ma og Jeff Bezos, der sammen har skabt coronavirusen mange, mange spørgsmål bliver stillet i podcasten, som I ikke får svar på os i hvert fald Men man kan undre sig det skal også siges, at, øh, at der efterhånden er 65 procent af amerikanske husstande, der har en Amazon Prime-account. Hvilket er vanvittig. Det er på mange mennesker? 100 over 100 millioner. Jamen selv husstanden. Selv, altså nu er det jo et kæmpe land, ikke? Men prøv at tænk, selv i Danmark, hvis du kunne have to tredjedel af landets. Ja, hvad er der? 2,4 millioner husstanden eller sådan noget. Shit, på subscription. 1,6 mil. Det er jo helt det, er jo Bang, helt, det er mange øh, mennesker. Det er jo helt vanvittigt ja. Så skud ud øh, Et andet skud ud Vi skal lave Inden øh, vi skal runde af for, for i dag Inden vi går tør for strøm øh, Ja Også det Det er at vi skal Og vi er ikke læger Og vi er ikke helt up to date På hvad der hedder coronasituationen Og vi er også trætte af At tale om det Men ja. Israel Fortjener et skud ud yes. øh, De har om nogen øh, Godt gang i vaccinerne Man kan spekulere i om de har fået leveret flere vacciner, fordi yeah. Pfizer's direktør er, er jøde. jøde. Det og ved man ikke. Måske. Hvem ved? Men for at lave den perfekte kobling, jøder har fingre med i rigtig mange spil. Og ja. da Jeff Bezos starter Amazon i 95. går han til David Rubenstein, som kan navnet meget vel formentlig er jøde. Yeah. Æm, siger, og David Rubenstein. David Rubenstein CEO og founder af Carlyle Group uh, En af verdens største private equity fonde I 95 går Jeff Bezos Til uh, ja, han er David ved. Rubenstein Og beder om at låne, uh, Cohen at låne En af David Rubensteins uh, Købte firmaer i sin private equity uh, Fond Til bibliotek Fordi Jeff Bezos starter med at sælge bøger ja. David Rubenstein siger, fint, det kan vi sagtens finde ud af, jeg skal ikke have nogen options, jeg skal ikke have noget stok, bare cash. Man kan diskutere, om det er David Rubensteins dummeste beslutning nogensinde. Ja, det var nok. Men igen der, også en jøde med i spillet. Ja, men, men det, var, det var så et sidespor. Det vi gerne ville sige var... Øh, stort, jeg har været i Israel Jeg synes Israel er et fantastisk land Og bevæge sig rundt i yder spændende, Også yder spændende med konflikten med Palæstina Det er en helt anden sag ja. øh, beg, Begge sider af muren er rigtig interessante Og der er god mad ja. på begge sider Og god stemning i øvrigt Men ja. det vi vil sige var Israel er Dags dato Førende på vacciner Førende på vacciner De har vaccineret 62% af befolkningen Det er jo ja. helt vildt Det er jo helt vildt de, det er, det er bare gået godt, må man sige. Ah, fart på. Der er mens, fart på. Mens vi sidder her i Danmark og, og for forhåbninger om at vi alle sammen kan være vaccineret til sommer. Øh, som, sige, som med 5,4% på en måned Arh, Man kan tvivle det, det, det. det kræver ikke hurtig hovedregning For at sige at hvis det fortsætter med den fart Arh. Så er det 20 måneder Hvis vi kører 100% procent, Men mere. i hvert fald et stort skud ud til, til Israel For at være oppe på 62% vaccineret Også ja. et skud ud til UAE Eller emiraterne Som er på 39% Der kan man De så om et, data <laughs> tilsat, øh, det, det, det, det kan man Præcisionen Måske. Måske. Men, men I kan finde de her data inde på det, der hedder ourworldindata.org, øh, hvor de laver nogle, nogle fine statistikker, og man sådan kan se på grafer, hvilke lande, der er gode øh, til at få vaccineret deres befolkning. Danmark er ikke dårlig. Øh, vi ligger nok i en top 10, ja. men, men nede på de her 5,4%, USA 11%, øh, UK... 16,9 procent. Ja, de det er også, Ja, men imponerende. Ja, og der er noget med, noget, øh, noget med, at de køber lige efter sine Tre måneder tidligere fra AstraZeneca, så der bliver sikret lidt flere doser til UK i forhold til lige at producere og hvor man distribuerer først. Og der har været noget rigtig bøvl med EU generelt. EU har Jo, men EU de har de, de jo også, de, de også kommet ud af EU. Så sådan, ja, er ja, jo. så sådan er det jo. De styrer selv. Ja, ja. Now, now we take control. <laughs> ja. Og det her kommer Jack Maher formentlig aldrig til at sige. Men Xi Jinping gør nok. Øhm, nok så meget som det lyder fedt At der er nogle lande der er gode til at få vaccineret Så er det meget meget sørgeligt øh, At jeg begynder at indse Der bliver ikke mange rejser i år Nej. Fordi nu er der mutationer i massevis øh, Der skal produceres nye vacciner Ja Ja øhm, yeah. det bliver træls Det bliver ret træls Vi vil gerne have været ude og rejse med fremtidssprækken øh. Det ser ud til at blive lidt bøvlet Men ja. hvis I har forslag til Hvad vi kan gøre indenlands af fede mennesker af nye specials vi skal vende vi kan ikke afvise personer, der kommer en special noget. om tætter Måske Limited. og hvis man er i tvivl om blockchain så kan man høre vores episode med Jørgen Keitelmann hvor vi forklarede blockchain skud til Jørgen fra PA det var en dejlig episode ja. det kan være der kommer et special vi kan ikke afvise det men hvis I har andre ting i ærmet som I godt kunne tænke os at høre om og nogle, I alligevel sidder på nogle i I gerne vil høre fra så skriv til os i DM'eren, fordi den er fandme nem at række ud til. Ja. Altså, den, den er ikke rød men den er åben, og, i hvert fald. Og, og, vi, og vi skal til at interviewe nogle flere. Ja, det skal ja. vi. Der skal til at ske lidt. Så Æh, vi skal have forslag nu, fordi det er nu, da man rent faktisk skal have indflydelse. Ja, så kom med forslag til de næste episoder, vi skal optage, så, øh, så lytter vi, og vi eksekverer. ja. Det Ellers så tror jeg, at vi skal til at lukke af for, for dagens episode. Vi har været vidt, vidt, vidt omkring. Vi har været forbi øh, noget øh, corona-vaccinationer. Øh, øh, Bezos, der forlader posten som CEO. Vi har været forbi ja, den ikke uh, bi Mr. Sleepy Joe, der ikke er så sleepy, men faktisk er meget vagt. Det, det kan være, han har fået nogle af de der bolddrinks inden for at <laughs> Oh. Ja, så er der altså fart på øh, Apple og Facebook, der er kød på hinanden Og så selvfølgelig Jack, Jack Ma Der kommer tilbage, hvilket betyder at mine aktier Er begyndt at gå godt igen i Kina Så fedt, Skud ud til Jack Ma For at komme tilbage og holde, holde foredrag for Nogle kinesiske skolelærer ja, øh, Og så selvfølgelig alt det her med Wall Street Bets og GameStop Vi håber at øh, På trods af at vi kommer bit omkring på kort tid At I har fået noget ud af det Og er blevet opdateret omkring hvad der foregår I techverdenen af sjove ting <laughs> <laughs> og, og jeg skal ansætte og skrive fine forslag ned her Til hvem vi kan interviewe ja. Vi sidder og griner lidt. Vi kan ikke afsløre noget Nej øhm, Det bliver godt Så skal der siges tak til Triforx Som er en af Danmarks øh, store IT-selskaber ja. Ikke lige så stort som Amazon Nej, men heller ikke ude i nogle antitrust-sager Og heller ikke så meget Heller ikke nogen banditter når det kommer Nej, det er, til ikke, det banditter, og det er heller ikke banditter i t-shirts Uh, ligesom Sutterberg. Nej. De og er de... faktisk bare gode, gode mennesker. Ja. Og TriFork, de søger i øjeblikket flere gode mennesker til at join dem. Så hvis du sidder derude og tænker, det kunne være fedt at få et job, det kunne være fedt at få et internship, jamen så kan man gå ind på blandt andet internship.triFork.com eller ja. TriFork og gå ind og ansøge om uh, job eller internship hos en af Danmarks absolut fedeste virksomheder. Der er knald på, der er nogle ja. vilde projekter. Uh, så man kan være med til så gå ind og ansøg. Ja, og få lov at lære. Og øh, med det så tror jeg egentlig ikke vi vil øh, sige så meget mere end at den næste episode bliver en dobbelt. Det bliver jernedyt godt. Det bliver fedt. Det kan vi bare sige. Og øh, stay tuned. Og hvis I sidder på iTunes, så synkroniser det og så lige del del del med venner, familie, Fordi vi skal have nogle flere lyttere. Ja. Det er det er godt for bis, <laughs> og det er godt for fremsefabrikken. Ja. Og ellers, så tror jeg ikke, der er meget andet for, end at sige moin. Moin.